Donan paleeourarat goa zen uh, oraikoan hogeita bost urtez Jeananzakak luztododinek egiko eh, etxeko eh, gidegakattxiki yeah. ondoan ze da begi hartu du uh, gideritza. Charles maz inguruan uh, elkartu baiit ziren orai uh, jate oposioan ziren bit taldeak maz ondoberaen zegendaa eta uh, abertzaleak azkenean emaitzak uh, martxoaren ama bostean, Hause, hauek izan ziren, Samaz ondoren alde ehunekohirrogeita hiru baktelemiaak alde ehuneko hogeita ha Eta gurekin egiko etxean asuuan begi dena, Petsa naizake egunan. Hai egunan batitza. Petsa naizake bergo da, Lehenik behez jiteko mahtsuko emaitza horietarat, gibeltasun batekin nola irakurri ze ondorio atera emaitza horietaik, ara ere argia haizantzen garaipena hori duan. Bai, bai, argiki uh, irapaziduku, uh, nien ustez zorek baditu uh, finalki kausa initz, uh, bon, lehen gauza nik uste dut gure zerrendan lan politain dugula, Uh, zerrenda poliet bat montatu dugu, kompetentzia anitzekin eta desberdinekin, eta, eta kanpaina kanpaina sakon bat um, eta zehaz bat uh, eraman dugu. Gero ere, uh, inoztaz, bazen donapaleun uh, berritasun uh, nahi bat, eh? ahnaz berri baten uh, seka zabiltzen uh, donapoleko diendia, uh, eta horrek ere finalki um, lagundu du gure, gure garaipena haundia izan dezan. Eta, bon, bestek hausak, bestek hausak nizan behar dira, baina nire ustez horiek dira bi lehenak. Ziklo uh, bat ten um, buka erazen, eta besti ziklo bat ten hastapena, espero. Eta, eta, eta ere, gure, gure lana nahi nuke, ere, biskat uh, azpimak ratu. Mm -hmm. eh, Ma argia, atzo, beraz, Charles Mazondo hau uh, tatu duzue, hau uh, tzapez gisa, asurantak ere hau Nola izan da, bar da, emozioa izan da, nola pasatu da? Uh, emozioa, emozioa bat zen piskat, ba, leire gehiaren gure gure zerrendako gehiaren zat bat da uh, uh, konzailari autetxkiz aitea, ordean, uh, bon, emozioa piskat bat bat zen Gero, bon, izan da leire pe bat transizoarekin, ordean horrek ere ez duainiz lagundu uh, et zen uh, uh, nore gana pasatu pa da normalki egin ditugu boskatu dugu osa bisarrenotatzeko boskatu dugu asontaren a asontaren askatut hautatzeko eta gero beste uh, beste um, beste hoskatu ditugu uh, komisioan uh, izendatzeko hada uh, uh, nolachi Jean-Jacques Loudon uh, Hortzen astapeniana hitz uh, bat ehandu geohonotik Sharma Sondok izbate handu Jean-Jacques Loudon eskertzeko, laburzen, Gero, gero bozkatu dugu eta berriz uh, Charles Mazzondok hitza hartu du, piskat uh, uh, mesu chakonago uh, batean eta eta bere gure mandatoren hasteko. Lego hundietan, mesu hori, zer zen? Bon les rois les rois d'Italie dugun uh, krisia eta les crichier au rene uh, finalquipe bis, bisiki ep uh, ep bichiada orian uh, oriaspe maratu duta barko dugula finalquipe doublese la negine gain ditzeko Uh, gio uh, eskoaz uh, diegu ere uh, uh, beste zerrendako kideeri eskoaz abaldu diegu Egan ez uh, presginela eme zinakalan egiteko Donapoleko errikoetxaren zat Sustut beharko bai, baita uh, krisi ortaik jaltzatu eta, eta beste harrazuen den zat uh, Hara, gero, mesu ortaan, uh, epe berri bat eta eta guri konpetentziak erabiliko behar genituela, jostoki, uh, uh, donaporeko erriaren zat, eta jara. Martxuan autatuak izan zinezten, kargoa atzo hartu. Tarte horretan, implikatuak izan ziste erriaren kudeaketan, jansak luztododinek zuen gan kondatu ere edo ez baita espada? Komplikatua izan da... Azta penaan bizi komplikatoa izan da... En ustez... Euh, bon, horre bat dira arraso inainit, ze... Eh? Gu... Gu bizi kipozik ginen eta lan egiteko prest... Sine uh, ginoen eta... Bon, uh, Inpacientzia bishkat... Fena eginoen haxi haxi lan egine lagundu... Uh, eta... Bestalder ditik... Uh, Frustrazua izan berzen ede bai... Uh, azta penaan... Uh, geheran... Uh, Piskatu burun atxiki gaituzte, Nikolasen ditut dut bedaren. Eh? Piskatu burun atxiki gaituzte, gero ala ere uh, lasaitu da. Uh, lasaitu txostenak, uh, uh, lan du berziren gaiak pizuak ziren, eh? uh, eskoleen irekitzaren zat eta uh, loko gauzen zat, orduan ala ere lasaitu da eta aixiak transizioan eta txostenen pasatzen. Egia erran, nik ezo txenditu hori itenzela ingundugu uh, in in hori konfianxaz, baina etzen animaleko adaitasunik. Mm -hmm. Baina eginda. Mm -hmm. Pekia nahizagier, lehen txantirrak, zein izanen dira errikoetxean, biztandena hor badak risiaren kudeak eta baina, zuen marka maiteko zertan hasi nahi duzide bere ala? Ah, bere ala guk uh, lehen gauza, uh, eta guri kampainan nahi zertan duguna nahi dugu uh, komikasuar alitik eta eta jendatearen en partipas partzipaunaletik uh, sinez nagin nuke uh, pikat metodoa cambiatu, hori e, e, e, hartio donapoleko irrikoetxean bazen iduntasun anitz e, e, eta finalki komunikazio izi harrikuti e, e, txostelen inguruan e, gaiaren inguruan eta hornean gu hortan asko gira e, lehen egiten e, bereala e, adibide baten emateko hor askifiten txatuko dugu plantian ezartzea hauzoko e, erreferente horiek e, guk e, imediagin noen hau donapoleko oso bako txak ukandezan erreferente bat konseliarietan, eta ordean hori um, fite-fite zerriko dugu plantan, uh, duztuki uh, interakzioa sortzeko uh, do napoleko eta erriko etxaren artean, Hori uh, zehendak gure lehen gauza, gero baitugut sosten pizuagoak, pizu eh? biztan dena franxizkanu ene txeko sosten hori berkodugu landu, uh, bat dira, bada ere, polikidoldegia, berdugu, berdugu lurretikatera uh, eskoherri elkargoarekin. Bon, bena, lehen lehen gauza uh, mm. zinez da uh, eskoherriko, donapaureko uh, herritarren partea hartzea, sustatzea. Mm. E Epe luzea guan, bat proiektu bat askarra, plantan ezagina izinukena, berbai, zehazten alduzuna? Epe luzean bat dira anitz, guk um, plangintza bat idatzi uh, dugu, hor transizio denbolan, hu, denbolokan dugu uh, transizio baten, uh, uh, ba, plangintza baten eskiatzeko, orduan epe peluzean uh, zer dira txosten pisu-pisuak uh, bada VVFaren, VF, VF, barchatu, uh, lehenoko VVFaren erabilpena, hori, uh, inustez, bizikilu zaizan enda, uh, franceskanoen etxea uh, zer bilakatuko den eta nola, nola erabili, tresna hori, Uh, gero, biztandena, uh, gure programantziren uh, gauzak, eh, eskora, eskora errabilipena bultzatu, uh, inguramen harekiko ere indahak egin uh, donapalea euna. Uh, bon, badira, badira, mila gauza egiteko zeren eta, uh, ene bazen diferentzia bat ere, gure egorko zerrenda eta lehinoko uh, ekiparen artean, uh, ez, ez ditugu uh, gaiak berpunutik hartzen. Hmm. Eta? Eh, eh egiteko bergo da gai politikoetarat edo Egia tendentzia desberdinak zila e, zerrenda hortan makjoistetatik hasi eta ezkegeko berttzaletarat bada ala ere aldea sekoerentzia du zuen gehiengoak iraniraunko jaizanen da Ordean, nik garaen daudzut, uh, bon, ez, ez, dut, uh, ez dut geroan soeiten al, baina uh, garaiko bedaren unxa pasatu da. Eturri direlarik, uh, erta un direlarik, eta eturri direlarik finalki, Charles eta Olivier Dero jizontziren, eh, pareka funtzionatzen zuten gara jortan. Eta, eta geroztik, uh, nik etxemaiten dut, uh, unxalan egin dugula, konfiantzaz, uh, elkartasunez, zintzuki, uh, uh, um, ez peroz egituko duela, Ez pilo segituko duela, ez dudarik ortaz, eh, ez, ez nis hasiko e, gaur gure lehen eguna da Erdo Napoliko erikoetxean e, eta ez nis gaur gure lehen da erdo napoliko erikoetxean eta ez nis hasiko Ordian ni in finalki, ni gure uh, epe luzeerako uh, konfiantza haukan eta zenta oa jartu egindugu bezala segitzen barin badu, gau zapoetak egiten nalkoetuko. Gero egia uh, uh, gure gure ekipa... Muntatu da uh, Donapolileko Eriko Echaren uh, hartzeko, eh? um, uh -huh. Ados diarri gira gure programan eta gure funtzionatzeko eta, eta funtzionamendu hori segitzen dugu momentuko. Koherentzia bat du, irabazi dugu koherentzia horrekin eta koherentzia hori atxikinei dugu uh, lusaz. Sei urtez, bideen. Tenentzia bako txari lekoa usteko zerbait pentsatu duzue? Eh? Uh, Adibidez postuen banaketan da Uh, bai, bai, postuen banaketan uh, hasi gine larik hitz egiten uh, Charma Sondoren uh, taldekoekin postuen banaketan argizan zen uh, uh, asoan ten aldetik eta uh, amikuzeko poloan uh, gure representazioa uh, kaxik erdi erdi izan entzela uh, galegin genuen, eta jala da, eh? Uh, asoan tetan uh, gure dinamikatik, uh, gure hoizko dinamikatik, gero uh, dinamika hori finalki, uh, Lehundu da, ahintzina donapaule dinamika berrian, baina gure donapaule di, berriat berria dinamikatik irua soant gira, seien uh, gain, uh, eta, eta amikuizeko poluan berdin, uh, untsapartekatu dira errolak bain. Amikuizeko poluan untsapartekatu ara ere, hirigun elkargoan uh, baionan hor postu bakar bat, abuzapezarena mm -hmm. izanen da, boska bat ere, Hori nolakude hartuko duz auzapesak bera, kera du ze jajera txiki? Hori um, auzapesak bostak hartuko du, gu ez niz bere esku, bere eskua ez niz, baina um, deliberatu genuen uh, kampaina denboran, eh, uh, importantzia garantia duten uh, bosken zat, uh, lehenik erikoetxean deliberu adaten hartzea, eta gero uh, auzapesa mandatatzea uh, deliberu horren uh, boskatzeko, gana baita Uh, berak, benzez defendatzen balin badu, uh, pundu bat, eta finaliki erriko etxeak, donapoliko erriko etxeak, bostkaz, beste pundu bat, uh, beste pundu baten uh, bostkatzea irten balin badu, uh, normalki, uh, gure hau zapezak, du, bere erriko etxeak edo bere kontxeiloak egiten duena, edo du, propositu duena bostkatu. Ola, ola de herri bilatu gero ez da honu deus uh, izan aldo hortaik bena, ala da beden, ola dugu du pensatua funtzionatzea. Eldu diren, e, se jurtzen dako, nola ikusten duzu, zailtasun batzu balin badira gainditzekoak, zoin izaiten aldira, zure ustez? Zailtasun batzu gainditzeko? Uh, In uxez, badira, badira beti, uh, nore ekan, uh, txostenak, uh, erribaten txostenak uh, piso, pisoak dira, uh, beti hain izbergeuzetaz, fransziska noena eski pisoa da, beharko dugu zerbait egin, fransziska noen etxak... Ez segitzen ahal, berko dugu atseman, epe eta eta epe nola funtzionara da hori. Si tresna politeta da, man zaku, sin tresna politeta da, baina funtzionatzen ez duena edo ez, ez duena askimuza funtzionatzen. Gana edu ez, ez du idakitzen, eh? Sorzen balin bat dugu, man zago, fr fransizkan etxean, zerbait uh, kulturalki, zerbait irakia hor zerbait irabazioa okanen dugu. Baina... Uh, Bai bai, izanen dira, bai zaitasunak, ene ustez, ene ustez u oh, Fransiskanoen etsen uh, txostena hori izanenda mandatuaren eh uh, pundu pundu gaitseira izan den puntu bat bai. A hmm. derki ba petan, Aizager, beraz goiterasku uh, du Dona Paula uh, askuan zirela, atzotik uh, zeren uh, kargoa izanendu zuzuk Susan. Na nik um, gasteriaren kargu hartu dut. Uh, gasteriaren kargua, escuela, kursaino degia uh, eta kidola kere bai. Voilà, uh, hola deliberatu genuen, ni Irakaseni lisio batean orian jaren um, dut uh, eskolaren mundukoan mundu istara eta hori da ni bai. Ba ikusiko 6 hauek nora joanen diren. Milesker gure galde gerantzunik bestalde bat aski. Min esker zure,